Din folclorul maghiar Iatra rotundă A fost odată ca niciodată un om sărac Omul acesta avea mulți copii Mergea la pescuit pentru că erau foarte săraci și nu aveau de aleguri. Nevasta lui pregătea peștii pentru toți copiii Nu departe de ei locuia fratele lui cu familia Acesta era foarte înstărit, dar niciodată nu-și ajuta fratele Când săracul nu mai avea ce să dea copiilor de mâncare, trimitea câte un copil la fratele său În numele domnului să le dea puțină făină să facă de cină pentru copii Dar nu-i dădea nimic niciodată Odată, când timp de o săptămână abia au găsit ce să mănânce Mietul pescar a spus nevestei sale Că se duce la pescuit și nu se va întoarce Până nu va avea de plină cu pești S-a așezat pe malul apei dis de dimineață Dar oriunde își arunca plasa o scotea fără niciun pește Nici măcar unul cât degetul său mic A venit seara și el nu avea niciun pește prins Mietul om s-a mâniat Ei, asta e Voi mai arunca dată plasa Și orice ar fi Mă voi întoarce acasă Când a vrut să scoată plasa din apă Abia o mai putea ridica Acum o fi un pește mare Spuse Într-adevăr, abia o putea scoate Când a reușit, nu a găsit în ea Decât o piatră mare și rotundă Ei, bine, a spus el o voi duce acasă oricum, măcar vor avea copiii cu ce să se joace A dus piatra cu el acasă, copiii încă nu dormeau S-au uitat la piatra rotundă și au început să se joace cu ea Nu mai voiau să se culce, atât de mult s-au bucurat de piatra rotundă Au tot rostogolit-o prin odaie, țipând bucuroși că piatra devenea din ce în ce mai strălucitoare Ia te uite, nevastă! E o piatră mai aleasă! Lucește ca un diamant!" Dragul meu!" i-a răspuns ea. Cu siguranță e un diamant!" S-a învoit să plece în următoarea zi să arate piatra chiar împăratului, care poate ar vrea să o cumpere Femeia s-a trezit tis de dimineață, a pus piatra într-un ștergar și a pornit la drum Întâi l-a salutat cum se cuvine pe împărat Apoi a scos piatra și i-a arătat-o De unde ai piatra asta, femeie? A întrebat-o împăratul minunându-se și el Femeia i-a povestit cum bărbatul ei a găsit-o în apă Atunci, beată femeie, dă-mi o mie și-ți voi da o mie de galben pe ea Împăratul știa că era un diamant adevărat Femeia nu a putut să spună nimic decât să tușească Dacă o mie nu-ți ajunge, am să-ți dau două mii și femeia a tușit din nou <coughs> Era atât de uimit încât nu putea grăi nicio vorbă Dar împăratul credea că vrea mai mult Ascultă-mă, femeie, cum se cade Crezi că acești trei saci de aur Vor fi îndeajuns în prețul pietrii tale? De data asta nu a mai tușit Ce a dat din cap doar Împăratul a umplut imediat trei saci cu aur Dându-i și o căruță și un cal să poată pleca acasă S-a întors acasă foarte bucuroasă și familia ei s-a bucurat de asemenea Niciodată nu vor mai duce lipsă de hrană Draga mea nevastă, a spus pescarul Ar trebui să cântărim galbenii să vedem câte banii ți avem Ai dreptate, a răspuns ea Ei nu aveau baniiță în casă și au trimis un copil să ceară de la unchiul său Ce vrei să faci cu baniiță, măi? L-a întrebat bogatul în bătaie de joc Tata vrea să măsoare niște galbeni, i-a răspuns băiatul Fratele bogat a început să râd auzind astea eh? Poftim, băiete, ia banița așa am să vin cu tine Pentru că trebuie să văd și eu pe fratele meu cântărind galbenii Zis și făcut, dar când a ajuns la fratele său Nici nu-și mai putea deschide gura de mirare Nu mai văzuse niciodată atâția galbeni la un loc Atunci îl întrebă, de unde ai făcut rost de atâta aur? Mm, s-a gândit săracul, ia să râd și eu nițel de tine Păi împăratul mi-a dat în schimbul a trei pisici? Dar cum se poate așa ceva, frate dragă? L-a întrebat bogatul Vezi cum stă treaba, uh, palatul E plin de șoareci și sunt atât de mulți încât împăratul și familia sa Nu pot nici să stea la masă din cauza șoarecilor eu am auzit astea și de pe unde am umblat am adunat trei pisici Și le-am dus cadou împăratului Parcă l-aș fi scăpat de spânzurătoare Atât de bucuros a fost împăratul Încât pe loc m-a răsplătit cu trei saci de galbeni Auzind toate acestea, bogatul abia așteptă să facă la fel A umblat peste tot prin sat și în satele din prejur Și a cumpărat câte pisici a găsit pentru o mână de galbeni le-a pus pe toate în car și s-a dus la împărat Pentru ce ai venit la mine? L-a întrebat împăratul Împărate, am auzit că ai mare nevoie de pisici Și ți-am adus și eu câteva Adică în sacul acela sunt numai pisici? Ia să le văd Acum a deschis sacul, pisicile au sărit din sac răspândindu-se peste tot Pisici la dreapta, pisici la stânga, pisici peste tot Și știți cum sunt pisicile? Distrugeau și rupeau tot ce puteau Doamne sfinte, ce se petrece aici? Sunt multe pisici? Împăratul l-a luat prizonier pentru ce i-a făcut, l-a închis în temniță și, din câte știu eu, și acum e acolo dacă nu a fost încă eliberat